Va, aixeca't! Mm, deixa'm estar Ja n'hi ha prou de dormir Vinga, aixeca't d'una vegada Au, va, vinga, que això no és cap potent ah! Què? A mi no em toquis Es pot saber Qui carai t'has pensat que sóc? Monstra La confessió de l'Eva Té, aquí tens les teves coses Comprova que no et falti res I signa aquest document hmm. Eva Heinemann Procura no tornar entrar en aquest cau de borratxos Hauries d'estar molt agraïda Que no et passi res Quan et van trobar dormint borratxa en aquell carreró Tens tabac? Què? T Estic preguntant, si tens tabac? Uh. Uh. Eh? No es permet fumar en aquest recinte. Si vols fumar, surt a fora. On és l'ensenyador? La bossa! On és la meva bossa? Aquesta és l'única bossa que portaves, noia Mentida! Recordo perfectament que duia una altra bossa més gran a l'espatlla Segurament te la devien robar mentre dormies en aquell carreró Què se suposa que haig de fer? I duia coses de valor a dins Si vols, pots posar una denúncia per robatori però dubto que recuperis la bossa Diu que perdut la clau? És que m'han pres la bossa, obre'm l'habitació, vols? Oh! Què... què ha passat aquí? Ostres, tu! Ens han d'entrat a robar! Carai, quin desastre, hauré de canviar el pany Ah, per cert, senyoreta Heinemann, ja fa dies que li dic, però m'hauria de pagar l'habitació Ja fa temps que els diners que em va donar es van acabar, m'haurà de pagar el que em deu Renoi, fins i tot han forçat la maleta Que em sent? M'ha de pagar els dies que em deu i el canvi de pany No tinc diners eh? Però tranquil, que ja me'n vaig això sí que és tenir mala sort Ara ho entenc, per això m'has vingut a trobar, no? I pensar que va ser tu qui va marxar dient que no tornaria més Feia temps que no ens veiem, podries convidar-me a una copa, no? Escolta, Eva, que t'hagin pres la bossa no vol dir que t'hagis canat sense calés, no, no pot ser en ma vida he vist ningú que gastés els diners d'aquella manera amb tanta facilitat. Així no m'estranya que no en tinguessis mai prou. Es veia venir que tard o d'hora t'arruïnaries, maca. Quan em pagues? Què? T'estic preguntant. Quant em pagues si me'n vaig al llit amb tu? <laughs> que em prens el pèl? On s'has vist que un home vulgui pagar una dona amb qui se n'ha anat al llit un munt de vegades? Oh. Convida'm a una copa, va Per què no prova sort al carrer? Potser hi algun guillat que et vulgui pagar per anar al llit amb tu Amb una vella borratxa com tu Et puc assegurar que no te la vas deixar aquí, noia. Potser te la vas deixar en un altre bar. No recordo on vaig anar després d'aquí. Es diu qui duies objectes de valor, oi? Val més que te n'oblidis. Dubto que el recuperis. El qui duia no es pot canviar per diners. No té preu. T'he buscat per tot arreu. Acabo d'anar a aquell bar i mentir que te n'havies anat caminant cap aquí. Per fi t'he trobat. Qui ets tu? Que no te'n recordes? Ahir vam estar prenent unes copes i ens vam divertir molt. Unes copes? Amb tu? Té, la bossa. T'he buscat per tornar-te-la. Ah. Vaja, per la teva cara diria que m'hauré de tornar a presentar. Em dic Roberto. Et ve de gust anar a dinar alguna cosa? Això és terrible I dius que t'han regirat l'habitació de l'hotel? Ja ho veus, però diria que no ha sigut cosa teva És clar que no, dona, si ni tan sols he obert la bossa La clau encara és dins, però ara ja no la necessito per res Em sap greu si jo t'hagués tornat la bossa abans No t'haurien fet fora de l'hotel i ara no estaries així La culpa no és teva i t'estic molt agraïda que m'hagis buscat per tornar-me-la Jo, en canvi, l'estic estic agraït, aquesta bossa Què? Ahir, quan vas marxar del bar, estava convençut que no ens tornaríem a veure I em sabia molt greu, creu-me Però gràcies a aquesta bossa, ara estem dinant junts hm. I deus dur coses de valor, oi? Eh? Més o menys Això és l'únic que em queda Vaja, un àlbum. Et fa res que me'l miri? Endavant mm. Aquest és el meu pare Un home respectable, si no ho recordo malament, era director d'un hospital Et vaig parlar d'ell, també? Oh, I tant que sí, em vas dir que l'admiraves molt Va morir fa deu anys, veritat? Ahir em parlaves tota trista i aquesta? Oh, aquest deu ser el teu promès Vaja, d'això també te'n vaig parlar? Sí, com es deia, tema sembla Encara penses en ell? Què et vaig explicar ja la nit, exactament? Val més que te'l treguis del cap Estic una mica gelós, saps? <ríe> ah, aquesta és l'única pàgina que no hi ha res De debò? Es veu ben bé que hi havia fotos, per algú les va treure Eren fotos inútils, i les vaig arrencar Ja, és clar. Escolta uh -huh. Anem a prendre una copa? M'encantaria Vaja, així que tenies una empresa de seguretat Sí, a Nissa, nice, al sud de França Però un dia l'home per qui havia treballat durant molts anys va ser assassinat I llavors vaig tancar el negoci La vida no ens ha tractat bé Oblidem-se'n, l'important és el present, hem d'aprofitar el moment hm. Eh? Aquesta cançó? És d'Algrim A tu també t'agrada? I tant Ballem eh? Què et passa? És que no en sé gaire de ballar Posa'm les mans a la cintura ah. Així Coneixia un home que li agradava aquesta cançó Però tampoc sabia ballar ja, i sempre ballàveu així Exacte Ai, quin rebre Et ve de gust una altra copa? No, ja he begut prou mm, Ets un covard Anem al llit? Esclar, i tant Mmm però abans t'haig de preguntar una cosa, maca Digues On és la foto? Quina foto? Hmm. No dissimulis On has amagat la foto que vas arrencar de l'àlbum? Digues Si em dones la foto et diré on pots trobar L'home que busques Entemme. Què? Sé perfectament que conserves aquella foto No provis d'enganyar-me Saps on és? Saps on és? Entén-me I tant ah. <ríe> Aquesta foto tan important per tu és la que surt al meu pare amb aquell nen, no? El seu nom és Johan. I jo el vaig veure. Ara és un noi ros molt ben plantat. El vaig veure fa un any, quan era a Dusseldor. Kenzo, tornem a començar de nou. Estàs destinat a estar amb mi Kenzo Tu em pertanys Tard o tornaràs a ser meu Perquè tu em pertanys I bé, com et va a la vida? He sentit alguns rumors, però... És tal com diuen els rumors. M'he casat i m'he divorciat tres cops i tinc una vida còmoda gràcies a l'herència del meu pare i l'endemnització. Però parlem de tu. Què és de la teva vida? Què? Qui, jo? Jo segueixo com sempre, fora del circuit dels ascensos, esclar. En canvi, entén-me, l'han nomenat cap del departament de cirurgia. Diuen que aquest pas es convertirà en el director de l'hospital. Però la veritat és que jo no em queixo. L'èxit professional no ho és tota la vida. Mai podria ser algú com en Tenma, que només pensa treballar i ni tan sols pensa sortir amb dones. En Kenzo, el doctor Tenma encara no ha pensat a casar-se? Doncs no, i mira que li he presentat un munt de dones boniques, però per ell la feina és el més important i no es mostra gens interessat. Ah, però... Ben aviat donarà un cop de cap, precisament li organitzat una cita. Ella és la filla d'un parlamentari i és una dona d'allò més atractiva. Si aquesta vegada no surt bé, jo ja em rendeixo. Per cert, per què és volgut que ens veiéssim? Què vols de mi, Eva? Abans, quan eres la filla del director, ni tan sols m'havies dirigit la paraula. Mai m'hauria arribat a imaginar que em trucaries per quedar. No et pensis, ja t'entenc di que no et falta de res però en el fons et sent sola si vols sempre que necessitis parlar pots comptar amb M'agradaria que no li presentessis Eh? Em refereixo a la filla del parlamentari si es plau no li presentis entend-me no em diguis que encara n'està enamorada T'ho suplico Avui no passa, doctor Tenma M'ha costat molt organitzar aquesta cita Primer l'hauré de conèixer, oi? És aquest, aquest és el rellotge que volia el senyor Junquals Quina casualitat Perdoni, voldria el rellotge que té a l'operador però què li agafa? Que farem tard a la cita? Va, home És un rellotge preciós Ah Qui és vostè? El meu rellotge només me'l poso per fer bonic Ja fa temps que no miro l'hora Per què serà? Que el temps passa cada cop més de pressa Dispensi, seria tan amable de dir-me qui és? Si no m'equivoco, tu deus ser l'Angèlica, la filla del parlamentari Berger, oi? Sí Ets una noia molt bonica i molt jove No, i ara, jo no oh. Segur que et penses que el món i tothom gira al teu voltant Què? I deus estar segura que no hi ha res en aquest món que no puguis aconseguir, si ho vols Ho sento, però no l'entenc Què vol dir? On vol anar a parar? Tinc una piga a la part interior de la cuixa li agrada petonejar-la Cada cop que fem li agrada patonejar la El doctor Kenzo Tenma oh, Ostres Ho veu? Si no s'hagués aturat en aquella botiga no hauríem fet tard La noia se n'ha anat Maja, quina llàstima, em sap molt greu. Si es plau, demani li disculpes de part meva. Ei! Ei, esperi! Si ara li truca i es disculpa segur que tornarà. Ei, va! És que vull passar per l'hospital abans d'anar a casa. un altre cop la feina! Treballa massa, doctor. Temar! Kenzo, ets meu. Em pertanys. Senyor Junkels! Esperi! Senyor Junkels! Kenzo, què ha passat? Espera! Kenzo! Haig de parlar amb tu! año Juncols Kenzo espera sis aplau Vaja, s'ha trencat. <síntic> <síntic> Què és es <eso? síntic> Què és? El... Jo el vaig veure. Deu fer cosa d'un any. A Dusseldor. Aquell era en Johan, eh? Sí que has vist en Johan Taure De matar Episodio 24 Alrededor de una Mesa